«Та хіба більшовики?» – відповів Безбородько і сам розсміявся свого дотипу. Отець Нестор підтримав свою сусідку. «Такі справи, пане Добродію, самі по собі назрівають. Хто до 14-го року, добре, каже Орися, цікавився Україною, а сьогодні?» «Досить такого прикладу. Оце вичитав я в ділі, що в Парижі, в Сорбонні, Якийсь професор Лямур, у зв'язку з Бальзаком, пане добродію, говорив майже десять хвилин про Україну. гу, -гу" знічав я за гувбасом отець Олександр, що, здавалось, задрімав. Коли вже такий Бальзак інтересується нашою справою, то нема що. Наше мусить ще зверху бути. Та Бальзак уже сто років тому помер. Отче декане. Що помер? Хай Богом спочиває, але слава його живе, а слава не поляже, а розкаже, що діялось у світі. Торти і вина трохи оживили гостей. Тітка Рузя поквапно набрала на тарілку по шматку з кожного торта. «Я за солодощами не дуже, але з пошани до господині треба скуштувати кожного». Вона дробила торт на дрібненькі шматочки і смакувала передніми зубами, ніби мишка. «Добрий, добрий, тільки як на бісквітний, може, дещо тугий. Але до цього горіхового то я не дала б горіхової начинки. До горіхового найкраще смакує масляно-кавова начинка, але нічого-нічого. Може, пан Меценас куштують шматочок цього помаранчевого?» Добрий, тільки трошечки перестояний. Помаранчевий треба свіжим подавати. Тітку Меланію не заспокоїли навіть торти. Чоловіки вже нишком готувалися до карт, а вона необачно залишила гроші в свого. Встала за столу і чекала на порозі кімнати, щоб при нагоді захопити чоловіка та забрати в нього бодай грубшу готівку. Надійшла Катерина з французькими тістечками а тітка чому не за столом. Вже насиділась. Жалко мені Аврельці й Марусі. Вони сердешні, мали таку надію на цей похорон, а тут нема до когось слова заговорити. Катерина повела очима і побачила, як Безбородько пояснював щось Аврельці. Хай тіточка тільки глянуть, як Аврельця фліртує з доктором Безбородько. «Ти що, глузуєш з мене?» Нахмурилась тітка Меланія, та всі ж знають, що він твій наречений. Ану жбо, кинь ці тістечка на стіл та ходи покаже мені свій посах, поки ще гості не порозлазились по кімнатах. Тіточко, який там посах? Звичайнісінький. Ну, посміхнулась ущипливо Меланія, не такий він уже звичайний, коли впіймалась на нього така рибка, як безбородько. Катерину трохи вкололо таке базікання, проте поставила на стіл піднос і пішла показувати Меланії заготовлене у шафах. Мужчини, не кінчаючи обіду, що затягнувся аж надвечір, по одному висувалися з-за столу і зникали в салончику, де чекали на них сигари і карти. Повернувшись з Катериною, Меланія Річинська вже не застала чоловіка в їдальні. Сидів у салоні за другим столиком і програвав. Меланія одразу зрозуміла це як вигравав, то ставав балакучий, наспівував і сипав дотепами, а як програвав, то нервувався. А вуха горіли, мов ліхтарі. Меланію кинуло в жар. Якби могла, то пальцями роздушила б його, наче комаха. Найбільше дошкуляло їй те, що дома такий покірний, такий пантофель можна сказати при людях завжди любив роги показати. Певний був, що вона, Меланія, надто добре вихована і з-за такого неотесу заміж пішла. Аби вчинити прилюдно скандал, і грав лайдацюга на її почутті особистої гідності і нервах. Меланія стала на порозі, вся наелектризована і не зводила з нього очей. Може, він зрозуміє нарешті, в чому річ, і опам'ятається. Та ба, він навмисне удає, що не помічає її. Меланія робить зусилля, усміхається, підходить до нього, кладе йому руку на плече і каже спокійним, але тільки їм обом відомим тоном. «Щось маю тобі сказати, Михасю. Перепроси товариство на хвилинку». «То кажи?» Меланія підходить ще ближче, і правою ногою так наступає йому на мізинний палець, що отець Михаїл аж смикнувся. «Кажу, перепрости товариство, і ходи зо мною на хвилинку. Це, що маю тобі сказати, не цікавить нікого, крім нас». Хотів для святого спокою вже встати і піти за нею, але товариші по картах вчепились за полу його ряси і таки примусили сісти. Сідай, Михасю, сідай. Ми знаємо, які секрети може говорити жінка чоловікові при картах. Йомусь шкода ваших нервів, бо Михась уже і так зарізався. Дай мені гроші, шепнула тихо, але погрозливо. Не маю вже грошей. Може, збрехав, а може, правду сказав отець Михаїл. Забула про своє добре виховання Меланія і піднесла голос. Отець Михаїл встав і відвів жінку в куток. «Не кричи, прошу тебе!» «Шануй, мій сан, коли вже себе не шануєш!» «Я програв Свійкові шість служб божих, сама знаєш», – докінчив примирливо. «Що й так не встигаю всіх відправляти і завжди комусь дарую!» «Гроші дай мені!» Простогнала вже благально. Отець Михаїл безрадно витерпить щола. «Бійся Бога, дивляться на нас. Потім буде більше посміху, ніж те все варте. Іди собі, іди. Святим Йосафатом клянусь тобі, що не рушу більше готівки». Меланія відступила, вже трохи заспокоєна. Святий Йосафат, великомученик за унію, був патроном їх церкви, і Михайло з-поміж усіх святих віддавав йому перевагу. Але ще не дійшла до дверей їдальні, як знову сумніви гризонули за серце. Може бути, що Михайло не рушить більше готівки. Але скільки ще цієї готівки залишилось? Безбородько вибачився перед сусідкою і собі встав. Мав таке враження, ніби хтось щораз глибше свердлить йому голову. Втрачав свідомість і водночас відчував це. Було йому дуже неприємно і навіть боязко. Дивився на тітку Клавду, хоч і знав, що та мала за 60. Бачив її молодою дівчиною, достеменно такою, як у неї в салоні на портреті. Не дивувався тепер, що стільки чоловіків за родинною легендою втрачало голову із-за неї. Але куди поділась Неля? Не бачив її. Бачив тільки, як Ольга, товста червона, поралась з морозивом. Безбородько підійшов до вікна, щоб відчинити його навсіж, бо тітка Клавда казала повідчиняти тільки квартирки і впустила в кімнату свіжого вечірнього повітря. Як зупинився, неприємно вражений. Стежкою мимо порічок, у напрямі кухонного входу ішов, за звичкою, тримаючи голову в плечах суліман. Був ще молодий, не міг мати більше як 38 років, але тепер скидався на старого. Згорблений з довгою аж до вуста, тінню від носа, з опущеними руками, недбалою ходою. Він нагадував прибиту горем людину а не фінансового володаря, що трусив кишенями містечка. Цей чого тут? Та відповідь прийшла сама. Гієна занюхала падло і прийшла на жир. Було зрозуміло. Якщо Річинські заборгувалися, то тільки Суліманові. А він досить хитрий, щоб зручно використати нагоду, коли зібралася вся ближча і дальша родина». Безбородько відчув, як холодні краплі лоскочуть йому спину. Суліман! Суліман! А що буде з його сплатами? За хутро, за радіоприймач, за рентген, за енциклопедію, за... за... Страшними примарами постала перед очима зобов'язання за предмети, які він ніколи не бачив. Якийсь вексель, яких він ніколи не підписував. Все-все забере Суліман, а йому залишиться тільки жмут опротестованих векселів і Катерина. Чому Катерина? Чому Ненеля? Думка ця, хоч муляла мозок безбородькові від початку хвороби отця Аркадія, достигла і скристалізувалась за секунду. Коли вже все має пропасти, Коли вже все всім має подавитись отой той проклятий Суліман? То хай він, Теофіл Безбородько, бодай цей один, Найдорожчий скарб врятує для себе. «Неля? Де Неля?» Попалась йому під руки Зоня, Що сварила Мариню за розбиту чашку. «Де Неля?» – спитав таким голосом, Що Зоня здивовано глянула на нього. «Неля?» Катруся казала їй почистити срібло, «Напевне, десь у Ванькирику». Тітка Клавда стягала зі столів скатерті і заплямлені вином чи вишняком відкидала на бік. Вона мала свій певний спосіб виводити плями. Катерина щойно видала вечерю дякам на веранді і, наказавши Марині подати фірманам в кухні позавчорашню рибу, яка вже мала підозрілий зеленкуватий відтінок, Повна енергії, легким кроком входила в їдальню, коли перед нею стала Неля. З розкошленим волоссям, з червоними плямами на шиї і злим блиском в очах, Неля здалася їй дуже підозрілою. — Іди, іди до Ванькира, бо там з твоїм безбородьком щось коїться. Задихаючись, Катерина влетіла туди але на перший погляд нічого підозрілого не помітила. Безбородько сидів верхи на стільці і, схрестивши руки, за ними обличчя. «Що тобі?» – спитала Катерина не так стурбовано, як з підозрою. Думка, яку Катерина ніколи не хотіла допускати до себе, тепер почала боляче виникати у її свідомості. «Питаю, що сталося?» Голос загострився. Нахилилась над ним, щоб відвести його руки від обличчя. Вдарив на неї випар алкоголю, і це трохи заспокоїло Катерину. «Що з тобою?» – спитала втретє і по-материнськи обняла за голову. Безбородько стомлено притулився до її теплих, повних грудей. Чи було то кохання? Чи лише вдячність? Чи втеча від самого себе? За дверима у їдальні чи аж у салоні змагалися чиїсь голоси. Чути було, як пересувають столи. Хтось ударив по клавіатурі фортепіано і з грюкотом опустив покришку. Катерині почулося, що хтось гукає її. За хвилину голос став виразнішим. Хтось кликав її, але вона не могла залишити безбородька самого. Таким здавався безвольним. Невже ж так знеміг його алкоголь? Раптом відчинились двері, і тітка Клавда, за нею старий конестор і його жінка, тітка Меланія, вуйко, зенко і ще хтось із своїх стали перед порогом Ванькира. Заговорила тітка Клавда. «Де ти сховалась?» Мехасі хочуть від'їздити, а ключі відвозовні, де упряж, у тебе. Тоді виступив попередусіг стрий конестор. Дорогі мої, послухайте мене. Ми тут, пане Добродію, сама родина. Скажіть мені, як довго, пане Добродію, ця молода пара має ховатись по кутках із своїм коханням? Хай для всіх нас цей сумний день закінчиться радісною подією. Гелю, ходи сюди, Гелю! Звернувся у присмерк їдальні, звідки вже вели збентежену Олену. Ходи сюди і благослови дітей. Він був, як і всі присутні, трохи на підпитку і не в жарт закоханий в молоду ілаковичку. Це збудило в ньому велику щедроту серця. Хотів усіх навколо себе бачити щасливими. Безбородько підвівся. Каламутними очима повів по всіх, ніби шукав когось. Катерина підступилась ближче і торкнулась його плеча. Він вдячно притулився до неї. — Пані Добродійко, — промовив нарешті до Олени якимсь чужим голосом, — «Пані Добродійко!» Але стрийко Нестор перевив його. «Не треба бавитись у формальності. Ми тут самі свої, одна родина, брати і сестри. Много я літа нареченим». Безбородько протверзів, лише вийшовши на веранду. Дяки давно скінчили вечеряти. З подвір'я долинали голосні розмови, перервані сміхом, які, пообідавши, виряджались у дорогу. На лавочці під вишнею, два дяки п'яними хрипкими голосами, критикували болгарський наспів. Відгородів тягло приємною русяною прохолодою, безбородько вийшов за межі електричного освітлення, що падало з вікна, і тоді помітив, що на небі вже з'явились зірки. Він не міг очуняти після того, що допіру сталося. Черкнув сірника, щоб закорити, і лише тоді у непевному світлі вогника помітив якусь похилену постать, що притулилася з боку веранди. «Хто там?» – обережно запитав, але постать не ворухнулась. Скидалось, ніби той хтось заглядав у віконечко Ванькира. Безбородько зійшов зі сходів і попрямував до невиразної постаті. Суліман. «Ви що тут робите?» Накинувся на нього Безбородько, але усвідомивши, що саме від Маклера може довідатись про те, що його цікавить, стримався і змінив тон. «Що ж, Сулімане, пропали ваші гроші?» «А як знаєте, Річинських проголосили невиплатниками. Що тепер буде?» запитав тамуючи подих. Безбородько вдруге засвітив сірник і потримав його на рівні Суліманового обличчя. Суліман дмухнув на сірник. Попечете собі пальці, пане докторе. Пан доктор таке говорить, німов приїхали до нас з Марса або з Венери. Де ж пан доктор таке бачили, щоб банкрот оголошував, що він банкрот? На яке лихо йому треба це робити? Хто оголошує прилюдно, що він банкрот? то значить, ну, значить, що йому вдалося обдурити дурну публіку і зробити добрий інтерес. Я дивуюся, що пан доктор такий учений, а цього не розуміють. Безбородько схопив Сулімана за лацкани, як за вухо, і потягнув за собою глиб саду. «Закурите, Сулімане?» «Дякую, пане докторе, я щойно курив». «Суліман, а якби я вас запитав так просто з мосту?» Чи мають річинські гроші? Що ви відповіли б мені? Що я відповів би? Я можу сказати, що я відповів би. Я відповів би, що на таке питання я зможу дати відповідь трохи пізніше. Ви не певні, як у панства річинських справи з грішми? Що значить, я не певний? Чому пан доктор не припускають, що мушу – «Що мені може невигідно тепер говорити правду панові докторові?» Безбородько тихо застогнав. «Але ж мене заручили!» Застогнав він якось безрадно. Суліман торкнувся його плеча. «Ну-ну, заручили – це ще не весілля. Заручене, власне, і є для того, щоб молоді мали час надуматись». Суліман, скартав його безбородько, я вас просив би не забуватись. Боюсь, щоб ви не згадали колись цю нашу розмову і не пожалкували. Суліман не переставав усміхатись. Якщо й пожалкує хтось з нас, то... То тим буду не я. Пан доктор на мене ображені, що я ще сьогодні не можу сказати правду. Ну що ж, кожного свої розрахунки, пане докторе. Але щоб так зовсім не бути у боргу перед паном доктором, то одну правду я можу сказати. Гроші, якщо вони є, вже забрала і сховала в надійне місце панна Катерина. І тільки панна Катруся дістане їх». Безбородька вразило, як той маклер читав його думки. «Суліман, ви чорт!» – сказав з признанням. «Ох, пане докторе!» Як я хотів би ним бути, ой як хотів би. Безборотькові видалось, що на очах Сулімана блиснули сльози. Ні, не може цього бути. Напевно, йому так видалось до біса. Не раз випивав більше, але ще ніколи не валило його так з ніг, як сьогодні. Правда, ніколи не мішав так багато різних напоїв. Перше свідоме враження, що його мала Катерина Річинська, прокинувшись уранці по заручинах, було почуття несмаку. Від природи позбавлена будь-яких романтичних нахилів і з природженим практичним ставленням до життя, Катерина ніколи не мріяла про нареченого, закоханого нестями. Мала ясний Аркадіїв розум і проникливі очі – якими бачила не тільки інших, але й себе. Та одного бажала всіма добрими і злими силами своєї душі. Бажала, аби з цієї хвилини, коли Теофіл Безбородько попросить її руки, він належав уже їй. Мала то бути хвилина тріумфу і перемоги в її житті. А вийшла опередкова сцена з п'яним нареченим. Її наречений не належав їй. Правда, в очах світу досягла свого. Не красива, а в порівнянні з своїми сестрами то навіть погана. Не юна вже, хоч і не перезріла. З спосагом, щодо якого прилюдна опінія не була певна, чи та сума доларів, яку зв'язують з прізвищем Річинський, означає капітал чи борги? Сирота, пересічна дівчина. Вона добилась того, що мала зробити найкращою в містечкою околиці подружню партію. Та цей формальний успіх далеко не задовольнив Катерину. Хоч не знала докладно, але мала темні, болючі перечуття, чому Безбороцько ожениться з нею і чому не оженився б, як би міг цього уникнути. Була певна, що він не відмовиться від того, що вчора скоїлось. Хоч, напевне, не дуже багато пам'ятає з усього, що з ним творилося зночі. Ні, Теофіл – надто тонкий дипломат, щоб йти прямим шляхом. Проте це не означає, що він не знайде іншого, саме дипломатичного способу, щоб щастю розв'язатися з панною, якщо тільки переконається, що його розрахунки на посах панни були безпідставними. Може, наприклад, зробити, як колишній наречений кузинки Аврельці, який безнадійним зволіканням шлюбу призвів до того, що кузина перша порвала з ним. Якось то буде. Підбадьорює себе Катерина і одразу, протверезівши, діловито вискакує з ліжка, накидає на тепле тіло халат і чимчакує до кухні, щоб наказати Марині, що робити сьогодні. Мариня стояла навколішках, з ліктями на ліжку і молилась. «По великій милостині твоїй замикайте двері, панунцю, бо протягом тягне». В кухні віддавало махоркою по вчорашній гостині фірманів. Через відчинене вікно напливав з городів росистий холодок. На драбину біля винограду Вискочив сусідський жовтогарячий півень Залопотів крилами І бадьору прокукурікав Починався день праці Мариня скінчила молитву Здмухнула порох з долівки Статечно підсмикнула спідницю на колінах І збиралася бити поклони Катерина глянула на жовті Забруднені п'яти І відчула нехіть до пристаркуватої дівки От клопіт – Беззлобно подумала Катерина Важко з Мариною, а ще було б важче без неї Химерна, як березневе повітря То готова до самопожертви То злослива, як горбань Працьовита, то знову під впливом якоїсь хандри Сварлива і лінива Це знайка Зі всіма безпардонно за пані брата То знову сповнена у давної покорі вірної слуги Мариня була трудною у співжитті. Багато років тому увійшла в дім Річинських з Нелею на руках, яку піймала, здибавши на вулиці, і залишилась уже в ньому. В хустині кукурудзяного кольору, в червоних відблисках сонячного проміння, що саме зальяло веранду, з примруженими кучерявими віями, зарум'янина з гарненькою дитиною на руках, Мариня справді виглядала надзвичайно. Зішаутві шаут айне Мадонне Аус!» «Вона виглядає, наче Мадонна», – сказав Андрій до Олени, і не міг досить намилуватись незнайомою дівчиною, хоч, правду сказати, гарною Мариня не була ніколи. Мала добру постать і туге тіло, але широко розставлені вилиці і плескатий ніс хіба що трохи псували вигляд. Захоплений появою української Мадонни з дитиною, отець Аркадій під впливом першого враження, як то в нього часто бувало, запропонував дівчині лишитись за няню. Якось не здивувало нікого, що дівчина з місця погодилась на цю пропозицію і відразу мала стільки відомостей про їхню родину, знала не лише імена всіх дітей, але й примхи кожного з них. Ба навіть деякі зовсім дрібні звички дому, як, наприклад, те, що отець Аркадій ніколи не пив на ніч чорної кави. Загадка, якою, до речі, ніхто серйозно не цікавився. Згодом сама по собі розв'язалась. Мариня, тоді ще Марина, приплентавшись до міста аж під дім Річинських, за слугою Рючинських, Василюшкою. Саме з тих часів старий конестор, який 12 років тому розпрощався з військовою службою, вступив на теологію і, щоб не ятрити серця неповторними спогадами, подарував свій мундир гусарена Василюшці. Стронкий, пружний у ході, мовхорт, синюокий, з чорним чубом, в сіроблакитному однострої Василюшка виглядав Наче красень з коло Декарт. Та факт, що Мариня закохалась у Василюшку, ще не означав, що Василюшка покохав Мариню. Навпаки. Всі докази кохання і прив'язаності з її боку Василюшка сприймав з байдужим паруботським засоромленням і очевидною неохотою. Чи кохав іншу, чи ще не дозрів до справжнього кохання, хто міг знати? Василюшка не любив говорити про ці справи. Після трьох років праці в Річинських одержала Мариня невеличку спадщину по матері. «Тепер Василюшка повинен оженитись на Марині», – сказала Олена, хоч у душі не вірила в таку можливість. Олена була переконана, що це тільки вона одна на світі спромоглась на геройство зв'язатися з чоловіком, якого не кохала». Мариня густо почервоніла, а зненависть, що відбилась на її обличчі, настрашила Олену. І він не ожениться ні зі мною, ні з іншою дівчиною, бо він до їмості палиться. Що Мариня говорить? До кого він? Не наважилась Олена повторити сказане Маринею. До вас, вигукнула вже просто Мариня а Олена побачила, як у дівчини затремтіло підборіддя. «Мариня п'яна», – проказала, стримуючись Олена. «Мариня сама не знає, що говорить», – повторила ще раз ту саму думку і простягла руку, наче б хотіла долонею погладити дівчину по голові. Мариня з дикою люттю відсахнулась. «Хай їмось не робляться приємні», – просичала низько і брутально. «Ти припускаєш?» – запитала Олена, задихаючись, і зблідла так, наче мала за хвилину впасти непритомна. Вся кров з голови збігла їй у ноги, ноги затремтіли, Олена чула, як втрачає рівновагу. Мариня глянула на Олену новим, сповненим радості поглядом, і, схиливши голову, мов розкає на грішниця, вийшла з кімнати.